Ніна сказала, я залишаю частку себе отут, над Дніпром. Ясно? Ти свідок, частка моя, завжди буде тут, до самої смерті. Ващенко сприйняв цю тираду, як черговий Нінин жарт. Ніна і смерть – поняття несполучні, а любов до Дніпра – річ цілком природна. Спасибі тобі, Андрію, за ці незабутні хвилини. Ніна проголосила свою подяку надто урочисто, а тому, мабуть, трохи сумно. Ще не зовсім прокинувшись, ще не розплющивши очей, Андрій усім єством відчув присутність Ніни, лагідне тепло її тіла. Скінчилася ніч, вимріяна, вистраждана для Андрія. А для Ніни? Чи вона, як він, Ждала цієї ночі, цієї зустрічі, сохнучи від тугій самотності. Андрій хотів спитати її про це, але не наважувався. Поки Ніна сама спитала його. — Ти дуже нудьгував без мене. — А ти? — схопився він за можливість задати їй наболіле питання. Ніна довго дивилася на нього своїми пролисками, що в ранковому затінку здавалися темними, аж наче фіолетовими. «Потім зітхнула. Я дуже тебе люблю. Чого ж ти зітхаєш? Бо коханні тягар. Ні, ну, лежи тихо. Ти стомився. Стомився несучий тягар. Приємний тягар. Все одно. У тебе сумні очі. Ні, я весела. Була весела. Доки не закохалася. Вперше чи вдруге. Навіщо ти?» Пробач. Вперше то не було кохання. Я захопилася ним як актором. Захоплювалася не я одна. Та його вибір упав на мене. Залицявся, упадав, обіцяв одружитися. Та навіщо сьогодні про це? Не знаю, це я з дурного розуму. Ні, це не розум, це інстинкт. Так-так, дурний темний інстинкт. Запізнілі ревнощі. Пробач, кохана. І скажи, завіщо ти мене дурні кохаєш? Ти хороший. Для кохання цього замало. Для кохання треба дуже мало. Або занадто багато. Ти ж мене кохаєш? Так, завіщо. Бо ти як скрипка. Андрій сам не міг би пояснити, звідки прийшло до нього це порівняння. Він мало розумівся на музиці. Та й що спільного між музичним інструментом і людиною? Проте, як художник, хоч і не визнаний, Ващенко знав, щоб відтворити справжню сутність ніни, треба б малювати її, як ніжну й чуйну скрипку. Натягнута, мов струна чутке нінане тіло, здавалося, бринить якоюсь дивною хвилюючою мелодією. Ніну це порівняння розсмішило. А може, Флейта, пригадаєш у Маяковського? Ні, скрипка наполягав Андрій. Йому важко було сформулювати думку, але в правильності свого відчуття не сумнівався. Ніна зітхнула і навпрямки випалила. Доведеться тобі за своєю скрипочкою знову скучати. А то ж чого? Кличуть мене в Москву. Он як? У пам'яті блиснула згадка. Вчорашній день, берег Дніпра, Мінені дивні слова, я залишаю частку себе отут. Її подяка за незабутні хвилини, надто урочиста й трохи сумна. Між ними залягла довга насторожена пауза, провісниця розлуки. Згодом Ніна тихо спитала, ясно. Минула ще ціла вічність, поки Андрій проказав, ясно. Що тобі ясно, милий? Що всьому кінець. Тепер вона горнулася до нього, інстинктом жінки розуміючи, що це найкращий спосіб зламати опір мужчини. Знову довго мовчали. «Коли поїдеш?» спитав нарешті Андрій. «Мушу їхати негайно. Мене запросили в театр. У новий театр драми, який недавно утворився. Ставлять одну з маловідомих п'єз Горького. Мені доручена головну роль. Чуєш?» Ох, Андрію, Андрійку, Андрійчику, я божеволію від щастя. А я? Гідь зі мною. Як? Знову пауза. Тривала, нестерпна. Я не можу без неї жити. Але і їхати з нею не можу. І не лише тому, що в мене на руках стара мати та двоє сиріток. У матері пенсія, ми з Ніною допомагали б їм грішми, Зрештою не пропадуть. Припустімо, що це так. Але що означає «ми з Ніною»? Хто вона і хто я? Ніна виправдувалась. Я й не думала про таке. Чекала, доки приймуть картину. Наш режисер вже обіцяв мені роль у новому фільмі, який зніматиме в Києві. Аж раптом на перегляд дівчини з'явився керівник нового театру. Побачив мене і... Ясно. Вона талановита актриса. Оплески, квіти, зграї поклонників. А я? Якщо знайду там роботу, то, звісно, на одну ставку дев'яносто карбованців на місяць.